і оглянулися в бік арени. «Нічого собі!» – вигукнув Сергійко. «Оце так колотнечу ми замутили, навіть привидів з неба розбудили. Розберуться вже й без нас!» – смикнула його за руку Сніжана. «Шкода, що ми загубили Клая, але знайти його буде не легше, ніж голку в копиці сіна». «А оце кудла та жабеня!» – вказав Сергійко на знайду. Сторінка 111. На ній розміщена ілюстрація. На передньому плані – чоловік і жінка, вигляд яких розгублений, нерадісні обличчя в людей у юрбі. Вдалені майданчик, схожий на космодром, із величезними вертикальними і округлими ємкостями. Сторінка 112. Сніжана глянула на безгосподарне отісадко. Ти впевнений, що ним можна користуватися? Я, чесно кажучи, не зовсім в'їхала, як це робиться. Сергійко безпорадно м'яв у руках міні робота, схожого на жабеня, тільки покритий кумедним кудлатим пушком. «Ну, нарешті я вас вирахував», – почулося за спиною у дітей. «Клай!» Радісно закричали Сергійко зі Сніжаною, ми вже втратили надію знайти тебе, думали, ти захоплений святкуванням разом з усіма, та нам з вами зарано святкувати, заклопотано промовив Клай. Ми ж іще нічого не знаємо про місце перебування твоїх, Сергійко, батьків. Я зі своїм отісадком саме намагався щось про них дізнатися, як поміти у вас двох, коли ви підбирали з бруківки тиранового пухнастика. «Не варто було цього робити!» – спохмурніла Сніжана. «Навпаки, добре, що забрали. Я встиг з'єднатися з ним, і так зміг знайти вас у цьому гармидері. Без отісадка ви б далеко не просунулися в своїх пошуках». Сергійко усміхнувся. Та ми із ним щось загальмували, ніяк не второпаємо, як ним користуватися. Раптом Сніжана ніби щось пригадала. — Слухай, Клаю, ще до того, як ми прибули до Ламковаса, ти щось говорив про в'язницю отісаток. — Ізолятор! — Ізолятор! Згадав хлопчик, саме туди нам тепер і варто податися, адже засоби зв'язку усіх оцих звільнених мешканців Отісу і досі під сімома замками Груміядза, а його зелений пухнастик зараз допоможе нам туди дістатися. Діти не встигли оком моргнути, як опинилися в невельми привабливому місці». На відміну від мальовничого ламковоса, тепер їхньому огляду відкрився техногенний пейзаж. Довкола розкинулися гігантські споруди, небаченої раніше прибульцям з іншого виміру модернової архітектури. Сторінка 113. Заокруглені будівлі різноманітних відтінків сірого кольору здавалися відлитими з металу. Навіть трохи відблискували, хоча небо над ігрібом, так назвав Клай це місто, було таким же сірим, як його будівлі. Діти помітили, що усі споруди, що були в полі їхнього зору, з'єднані між собою повітряними коридорами. Там розміщені ліфти, що перевозять отісатів-промисловців з одного відсіку до іншого, пояснив друзям Клай. Сергійко зі Сніжаною з цікавістю розглядали промислову зону отісу, що радикально відрізнялася від місця, в якому їм пощастило побувати до цього. Та раптом Сергійко налякано вигукнув – Клаю, що це? Висока брама, що оточувала промислову зону, розсунулася, утворивши чималий отвір. З нього, наче з відчинених воріт, посунула назовні нескінченна юрба людей, вдягнених у довгі накидки кольору, що зливався із загальним пейзажем. Здавалося, що просто на дітей суне полчище темно-сірих металевих клонів. Втікаймо! Вигукнув Сергійка, озираючись довкола і не знаходячи місця для порятунку. Клай жестом заспокоїв його і глянув на свого отісатка. «Вони навряд чи звернуть на нас увагу».